«Ви з кимось розмовляли, мадам?» Мері відповіла досить спокійно. «З деревами і каміннями. А ви про що подумали, шановна?» Та, схоже, повірила, ствердно кивнувши величезним каптором. «Чи не хоче ваша величність повернутися?» «Пробула пані Луїза. Вона бажає перемовитись із вами». Шлейф плаща раптом видався на мері навдивовижу важким. «Повільно, мов стара баба, вона почала підніматися гвинтовими сходами. Розділ 9. Лютий 1515 року. Із Реймса Франциск поїхав у Найон, де прийняв послів із Австрії, Нідерландів і Англії. Посольство з Англії очолював герцог Сафолк, і Франциск привітно зустрів його. Ви ж певно ніколи не сумнівалися, що я стану спадкоємцем Людовика. Чи не так, жоно Матіє? запитав він Брендона. Про те, як залишив його в амбуазі, майбутній король волів не згадувати, однак зустрічі, схоже, був щиро радий. Саме добре ставлення Франциска до Сафолка і вплинуло на те, що останнього обрали главою делегації. Вулсі наполіг на цьому, казавши Генріху, який можна отримати зиск із гарних стосунків, що склалися між Чарльзом Брендоном і Франциском I. Так уже вся Європа іменувала нового короля. Хоча одним з обов'язків посла мало стати досягнення домовленості про повернення на батьківщину Марії Англійської. І були ті, хто вказував королю на сумнівність такого доручення саме Брендону. Однак Генріх VIII усе ж зважився. Адже крім того, що герцогу Сафолку належало обговорити тему повернення королеви вдови, йому слід було вирішити також цілий ряд інших дипломатичних питань. Поновити договір між Англією і Францією, укладений ще Людовиком XII, і вмовити Франциска підтримати претензії Генріха на кастильську спадщину Катерини. Найделікатнішим у переговорах вважалося питання про величезний пенсіон мері, повернення Англії її посагу і коштовностей. Як Брендон і передбачав, саме в цьому питанні виникло небия кетертя. Хоча Франциск і повторював, що багато на що готовий для свого друга Женому Атьє, однак віддавати Англії таке багатство вочевидь не планував. Проте, не бажаючи одразу відповісти відмовою – Герцог зволив відкласти розмову на майбутнє. Замість цього, запропонувавши Чарльзу поїхати з ним у Комп'єн, куди прибули представники ерцгерцога Карла Австрійського. «Цей Габсбург жадає здобути руку нашої красуні Марії», – довірливо вимовив він, спостерігаючи, як скам'яніла посмішка на обличчі Брендона. «І хоча, як король Франції, я маю право розпоряджатися долою моєї милої тещі», Смію запевнити, що її шлюб з Габсбургом не входить у наші плани. Навіть навпаки, я вирішив запропонувати Карлові руку моєї своячки – крихітки Рене де Валоа. Принцесі, звичайно, лише чотири роки. Але чого б Карлові не почекати, поки вона підросте? Адже добре відомо, що цей герцог зовсім не цікавиться представницями прекрасної статі, а куди охочеш проводити проводить час Зі своїми ченцями і радниками Але, Рене, я йому все ж запропоную Треба ж влаштовувати долю цієї мавпочки То що, люби жиноматіє Відкладемо всі справи до приїзду в Комп'єн? А вже там ми розважимося Будуть бали, маскаради, фейерверки Скільки вродливих жінок ми там зустрінемо Наважусь сказати, що і красуня Жанна буде там. Франциск хитро підморгнув Брендону, але його зовсім не радувала зустріч з випадковою коханкою. Значно більше Брендона хвилювала доля мері, і він просив Франциска влаштувати йому зустріч з королевою. Майбутній король навіть руками замахав, де там мадам мері повинна провести на самоті всі дні жалоби. До неї нікого не допускають, він сам тільки раз наважився потурбувати її, але це одразу ж викликало численні плітки і нарікання. Ні і ще раз ні, Брендон змушений був супроводити нового короля в Комп'єн. А там і справді було весело. Франциск перший хотів показати всім, з яким розмахом він правитиме. У його розпорядженні була ціла країна, повна скарбниця, блискучий двір. Довга готична зала Комп'єнського замку переливалася численними вогнями. По всій її довжині були розставлені накриті столи. Навколо них уже нудилися придворні, селоїти яких, здавалося, множилися, зливаючись із яскравими фігурами, витканими на гобеленах за ними. Слуги, одягнені в лівреї, почали розносити страви. А з верхньої галереї, де розташовувалися музиканти, Лунала приємна, неголосна музика. Брендон стояв поруч із Боніве, що до очі, що з інтересом слухає його. Боніве вказував йому на вельми вродливу чернявку з яскравими синіми очима. Її звуть Франсуазе де Фуа, мадам де Шатобріан. Вона нещодавно пробула з чоловіком із Британії, одразу зачарувала короля. Але у красуні дуже ревневий чоловік та ще троє необтесаних братів, зовсім не налаштованих допомагати Францискові зблизитися з мадам Франсуазою. Проте його ці перешкоди тільки розпалюють. Знаєте, що говорить один із законів кохання? Якщо чоловік домігся успіху в жінки, доклавши зусиль, це значно цінніше, ніж домогтися успіху з легкістю. Оці закони кохання! часів мандрівних трубадурів і прекрасних дам. Наш молодий король хоче відродити цей славетний час. Справжній вельможе тепер повинен бути веселим, щедрим, обдарованим. Чинячи подвиги на турнірах і на полях боїв, він повинен залишатися витонченим кавалером, грати на лютні та писати сонети дамі серця. А головне – бути вправним коханцем – який осягнув усі тонкощі ніжної науки. Тому наш король прагне, щоб при його дворі сяяли прекрасні дами. Жінки якомога більше прекрасних жінок. Ось хто може коханням возвеличити лицаря. Подумки Брендон був десь далеко, та все ж змушував себе відповідати, підтримувати цю світську балаканину. Але як же тоді буде з твердженням, що дурень той, хто поспішає і повсякчас змінює свої симпатії? Це вже був закит у бік Франциска, проте Боніве не взяв це близько до серця, легко розсміявшись. «О, мілорд Сафолк, так добре обізнаний з наукою ніжних законів!»